Capitolul 16. Dezastrul era inevitabil. Francisc nu l putea preveni decât punându-l pe baron în imposibilitatea de a-și pune planul în aplicare. Erau ceasurile 11 noaptea. Fără teama că ar fi putut fi dibuit, Francisc se apucă din nou de treabă. Că peretelui se desprindeau destul de ușor. Totuși era atât de gros, încât trecu o jumătate de oră, până când deschizătura fu îndeajuns de încăpătoare încât să i poată îngădui să treacă. De îndată ce păși în capela măturată de vânt, se simți înviorat de aerul proaspăt, prin spărturile naosului și golul ferestrelor, cerul lăsa să se vadă norii ușor purtați de adierile nopții. ici și colo se zăreau câteva stele pe care strălucirea lunii, ridicându-se la orizont, le făcea să pălească trebuia să dea de ușa din spate, prin care se făcuseră nevăzuți cei doi. De aceea, străbătând piezișnaosul, se îndreptă spre partea exterioară a absidei. În partea aceasta foarte întunecoasă, ferită de razele lunii, piciorul se izbea de rămășițele mormintelor și de fragmentele desprinse din boltă. În sfârșit, în capăt, după panoul sculptat și pictat din spatele altarului, în apropierea unui colț întunecat, simți o ușă mucegăită, cedând sub apăsarea mâinii lui. Ușa dădea de într-o galerie care ar fi trebuit să străbată incinta. Pe acolo intraseră în capelă baronul Șorfanic și, și tot pe acolo tocmai ieșiseră. De îndată ce pătrunse în galerie, se pomeni din nou înconjurat de o beznă de nepătrunți. După ce de mai multe ori, fără să fie nevoit nici să urce, nici să coboare, fusigur sigur că se menținuse la nivelul curților interioare. O jumătate de ceas mai târziu, întunericul păru să se subțieze. O geană de lumină se strecura prin câteva deschizături laterale ale galeriei. Acum Francisc putea să meargă mai repede și ajunse într-o kazemată spațioasă construită sub terasa bastionului, în dreptul colțului din stânga al curtinei. Cazemata era străpunsă de ferestruici înguste prin care se revărsa lumina lunii. În față era o ușă. Ușa era deschisă. Primul gând al lui Francisc fu să se ducă la una din ferestre ca să respire aerul proaspăt al nopții, măcar preț de câteva clipe. Dar când să se retragă, îi se păru că zărește două-trei umbre mișcându-se la marginea de jos a podișului orgal, luminat până la pata de întuneric a brădetului. Francisc își încordă privirile. Câțiva oameni se învârteau de colo-colo pe platou, puțin în fața copacilor. Fără îndoială, agenții din Alba Iulia... Aduși de roșca. Se hotărâseră deci să intervină noaptea, sperând să-i ia prin surprindere pe oaspeții castelului, sau așteptau acolo să se lumineze de ziua. Ce efort să-și oprească strigătul, gata să-i țișnească de pe buze, să nu-l cheme pe roșca. El sigur că l-ar fi auzit și ar fi recunoscut de îndată glasul. Totuși, strigătul ar fi pătruns până la Donjon, și înainte ca agenții să fie escaladat zidul încintei, Radu de gorj ar fi avut timp să-și pună în funcțiune mașinăria infernală și să fugă prin tunel. Francisc reuși să se stăpânească și se îndepărtă de ferestruică. Apoi, după ce străbătut cazemata, trecu dincolo de ușă și continuă să meargă de-a lungul galeriei. 500 de pași mai departe, ajunse în pragul unei scări săpate în zidul gros. Se afla în sfârșit în interiorul donjonului, înălțat în mijlocul spațiului pentru manevre militare, era îndreptățit să o creadă. Totuși, nu părea să fie scara principală care ducea către etajele donjonului. Era alcătuită dintr-un șir de trepte circulare, dispuse ca spiralele unui șurub, în interiorul unei cuști strâmte și întunecoase. Francisc urcă fără zgomot, ciulind urechile, dar nu se auzea niciun zgomot și, după vreo 20 de trepte, se opri pe un palier. Acolo se căsca o ușă dând în terasa care se întindea în jurul primului etaj al donjonului. Francisc se strecură pe terasă și, având grijă să se pitească în spatele parapetului, privi în direcția podișului Orgal. Mai mulți oameni se zăreau încă la marginea brădetului și nimic nu arăta că ar avea de gând să se apropie de cetățuie. Hotărât să-l găsească pe baron înainte ca acesta să dispară prin tunelul din trecătoare, dădu ocol etajului și ajunse din nou în fața unei uși unde spirala scării urca iar. Puse piciorul pe prima treaptă, își sprijini mâinile de pereți și începu să urce. Mereu aceeași tăcere. Apartamentul de la primul etaj nu era locuit. Francisc se grăbi să ajungă la palierele etajelor superioare. Când ajunse la al treilea palier, piciorul nu mai dădu de trepte. În locul acela, scara se termina, rolul ei fiind să slujească apartamentului celui mai de sus al donjonului, care încununa platforma crenelată unde flutura o dinioară flamura baronilor de Gorj. În stânga scării, zidul era străpuns de o ușă încuiată în clipa aceea. Cheia era broască. Prin dreptul ei se strecura un fascicol puternic de lumină. Francisc Trase cu și nu desluși niciun zgomot în interiorul apartamentului. Lipindu-și ochiul de gaură chei zări doar partea stângă a unei încăperi, aceasta fiind intens luminată, în vreme ce partea dreaptă era cufundată în întuneric. După ce învârti cu băgare de seamă cheia, împinse încet ușa care se deschise. O sală spațioasă ocupa tot acest ultim etaj al donjonului. Pe pereții circulari se sprijinea o boltă cu chesoane, ale cărei nervuri, întâlnindu-se în centru, se îmbinau într-un stil arhitectural. Tectonic greoi, într-un pandativ, tapiserii grele. Vechi tapiserii cu personaje îmbrăcau pereții. Câteva mobile, din alte vremuri, sipete, blidare, jilțuri, scaune fără spătar o decorau într-un fel destul de artistic. La ferestre atârnau draperii groase, care nu lăsau să răzbată în afară niciun petec de lumină. Pe poda se întindea un covor de lână care înnăbușea zgomotul pașilor. Sala era aranjată într-un mod cel puțin bizar și intrând, fui izbit mai cu seamă de contrastul pe care îl oferea împărțită fiind între întuneric și lumină. La dreapta ușii, capătul se pierdea într-o beznă adâncă, la stânga din potrivă. Era o estradă a cărei suprafață era îmbrăcată într-o țesătură neagră. Era scăldată într-o strălucire puternică, provenind de la vreun aparat de proiecție a razelor, așezat în față, în așa fel încât să nu poată fi văzut. La vreo 10 picioare de estradă, despărțit de ea printr-un ecran, la înălțimea balustradei se afla un jilț străvechi cu spătarul înalt, pe care ecranul îl cufunda într-un soi de penumbră. Lângă jilț, pe o măsuță, acoperită de un covor, o cutie dreptunghiulară. În cutie, cu o lungime de 12-15 degete și o lățime de 5-6, al cărei capac, bătut în mestemate, era ridicat, se găsea un cilindru de metal. Încă de la intrarea sa în sală, Francisc își dădu seama că Gilțul era ocupat. În el, într-adevăr, stătea cineva, neclintit, cu capul răsturnat pe spate, rezemat de spătar, cu ploapele lăsate, cu brațul întins peste masă, cu palma sprijinită de partea anterioară a cutiei. Era Radu de Gorj. Oare pentru a se lăsa în voia somnului, voise baronul să-și petreacă ultima noapte la ultimul etaj al donjonului? Nici vorbă. Nu putea fi așa, după ce le spuse de orfanic, cuvinte pe care Francisc le auzise cu urechile lui. Baronul era de altfel singur și conform ordinelor pe care le primise, nu exista nicio îndoială că tovarășul lui fugise deja prin tunel. Dar Stila nu spusese Radu de Gorj că vrea să o audă pentru ultima oară în castelul din Carpați, înainte ca acesta să fie distrus de explozie, și de ce s-ar fi întors în încăperea în care ea venea în fiecare seară să-l farmece cu glasul ei. Unde se afla așadar Stila? Francisc nici nu vedea, nici nu auzea La urma urmei ce importanță avea Acum când Radu de Gorj era în mâna lui Va ști el cum să-l facă să vorbească Dar având în vedere starea de surescitare în care se afla N-avea să se repeadă în cel pe care îl ura cu aceeași îndârjire Cu care îl ura și acesta la cel care i-o răpise pe stila Pe stila în viață și cu mințile rătăcite din pricina lui Și va începe să-l lovească Francisc se duse și se postă în spatele jilțului. Mai avea un pas până să l înșface face pe baronul de gorj. Și, cu ochii injectați, cu mintea împăinjenită, ridică mâna. Brusc, ca din pământ, se ivi Stila. Francisc lăsă cuțitul să-i cadă pe covor. Stila era în picioare, pe stradă, în plină lumină, cu părul despletit. Brațele întinse, nespus de frumoasă În costumul alb al angelicăi din Orlando Așa cum i se arătase În bastionul cetățuii Ochii ei, ațintiți asupra lui Îl pătrundeau până în adâncul sufletului Era imposibil ca stila să nu-l vadă Și totuși nu făcea niciun gest Să-l cheme Nu între întredeschidea buzele să-i vorbească Vai, era nebună Francisc era gata să se nepostească pe stradă, să o prindă în brațe, să o ia de acolo. Stila începu să cânte. Fără să se ridice din jilți, baronul de gorj se aplecă spre ea. În culmea extazului, straniul diletante îi respira vocea ca pe un parfum. îi o sorbea ca pe o licoare divină. Așa fusese odinioară la reprezentațiile teatrelor din Italia. Așa era și acum. În sala aceasta, într-o singurătate absolută, în vârful donjonului, care domina câmpia Transilvană. Da, stila cânta, cânta pentru el, doar pentru el. Era ca o boare ridicându-se de pe buzele ei, care păreau că nu mișcă, dar dacă își pierduse mințile, sufletul ei de artistă se păstrase neatins. Francisc, de asemenea se lăsa pătruns de vraja vocii care nu mai auzise de cinci ani nesfârșiți. Se cufunda în contemplarea înfigurată a femeii pe care nu credea să o mai vadă vreodată și care era aici, în viață, de parcă cine știe ce miracol ar fi înviat-o dinaintea ochilor lui. Iar cântecul stilei nu era, între toate, acela menit să facă să vibreze mai intens strunele amintirii în inima lui? Da! Recunoscu finalul tragicei scene din Orlando, finalul în care inima cântăreței se sfărâmase la ultima frază. Inamorata mio tremante, voli o tremante, voli-o murire." Francisc urmărea notă cu notă fraza inefabilă și își spunea că de data asta nu se va întrerupe, așa cum se întâmplase la Teatrul San Carlo. Nu, nu se va stinge pe buzele stilei, așa cum se stinsese la reprezentația de adio. Francisc nu mai respiră. Toată viața lui era legată de cântecul acesta. Doar câteva măsuri și cântecul se va încheia în toată puritatea sa fără pereche. Dar iată că vocea începe să se înmoaie. S-ar fi spus că stila șovei, repetând cuvintele unei dureri sfârșietoare morire. Se va prăbuși oare pe estradă așa cum s-a prăbușit odinioară pe scenă? Nu se prăbușește, dar cântecul se oprește la aceeași măsură, la aceeași notă, ca pe scena de la San Carlo. Scoate un strigăt și este același strigăt pe care l-a auzit Francis în seara aceea. Și totuși stila e tot acolo, în picioare, nemișcată, cu privirea ei adorată, privire care îl jetează cu toată dragostea din suflet. Francisc se năpustește spre ea, vrea să o scoată din sală, să o ducă dincolo de zidurile castelului. În clipa aceea, dă nas în nas cu baronul care tocmai se ridicase. Francisc de Telec! strigă Radu de gorj! Francisc de Telec care a reușit să scape! Dar Francisc nu îi răspunde și repezindu-se spre stradă. Stila, stila mea! repetă el, tu, pe care te regăsesc aici, în viață! În viață, Stila, în viață! strigă baronul de gorj și exclamația aceasta ironică se încheie cu un hohot de râs din care răzbătul flacăra mâniei În viață! reluă radu de gorj Ei bine, să încerci atunci francisc de telex să-mi o răpească Francisc întinse brațul spre stila ai cărei ochi erau ațintiți cu ardoarea asupra lui. În clipa aceea, radul de gorj se aplecă, luă cuțitul care îi scăpase din mâna lui Francisc și îl îndreptă spre Stila, neclintită. Francisc se arunca asupra lui, încercând să abată lovitura care o amenința pe sărmana nebună. Era prea târziu. Cuțitul o lovește în inimă. Deodată, se aude zgomotul unei oglinzi care se sparge, sfărmată în mii de cioburi care se împrăștie prin sală, și odată cu ele, Stila dispare. Francisc Rămâne fără grai. Nu înțelegea. Oare și-a pierdut și el mințile? Atunci Radu de Gorj răcnește. Stila i-a scăpat. Iar lui Francisc de Telec. Dar vocea, vocea ei îmi rămâne. Vocea ei este a mea. Doar a mea. Și nu va fi niciodată a altcuiva. În clipa în care Francisc e gata să se arunce asupra lui Radu de Gorj, forțele îl părăsesc și se prăbușește fără cunoștință lângă e stradă. Radu de Gorj, nu se închisește de el. Își facă de pe masă cutia, se nepustește afară din sală și coboară la primul etaj al donjonului. Apoi ieșit pe terasă, îi dă o col și ajunge la cealaltă ușă când se aude un foc de armă. De pe celălalt mal al șanțului, Roșca trăsese în baron. Baronul nu este lovit, dar glonțul lui Roșca, fără mă cutia pe care o în brațe, scoate un strigăt înfricoșător. Vocea ei! Vocea ei! Repetă. Sufletul! Sufletul stilei! Zdrupit! Zdropit, zdropit! Cu părul zbârlit, cu mâinile încleștate, începe să alerge pe terasă, strigând într-una. Vocea ei! Vocea ei! I-au frânt glasul să fie blestemați! După care dispăru în spatele ușii, în clipa în care Roșca și Nicudeac încercau să escaladeze zidul incintei, fără să-i mai aștepte pe agenții de poliție. Aproape imediat, o explozie formidabilă făcuse se cu tremure întreg masivul pleșei. Jerbe de flăcări se ridică până la nori și o avalanșă de bolovani acoperă drumul vulcanului. Din bastioane, curtină, donjon, din capela castelului din Carpați, rămase doar, pe întinderea podișului Orgal, un morman de ruine fumegânde.